Червона Сенсуа нахилилась до нього і прошепотіла. «Він заважає нам. Треба знищити його негайно». Рогбар кивнув. «І в ту ж мить люди в червоних плащах оточили нас щільним кільцем». «Ви підете зі мною», – сказав він. «Або ви мертві вже сьогодні». Дерек стиснув мою руку, прошепотів. «Тримайся, Чарлі. Час ще настане». Я глянув на надію. Вона зблідла, але очі її палали відвагою. Вона шепнула мені, «Ми мусимо вижити. Для бланки, для народу». Нас вивели з палацу та повели вузькими вуличками. Ніч була тепла, зоряна, але для мене вона здавалася темницею. Я знав, ми у лабетах Рогбара. Ми йшли темними вулицями, оточені людьми Рогбара. Вони мовчали, лише лунали важкі кроки та дзенькіт їхніх кинджалів що виблискували при світлі смолоскипів. Натовпу вже не було, свято стихло, люди розійшлися по домівках, і місто сповила нічна тиша. Я йшов поруч із Надією. Вона трималася гідно, хоча я бачив, як тремтіли її руки. Дерек йшов попереду, випрямлений, мов справжній воїн, і жодна риса його обличчя не виказувала страху. Нарешті ми зупинилися біля невеликої кам'яної вежі на окраїні міста. Двері важко рипнули, і нас завели всередину. Приміщення було тісним, сирим і з вузькими, градчастими вікнами. У центрі – кам'яний стіл, на якому горів ліхтар. Рогбар увійшов слідом за нами. Його обличчя було темним, але очі блищали жорстокою рішучістю. «Ось що чужинці», – мовив він повільно. Ви надто глибоко втрутилися в мої справи. Народ може кричати, що завгодно, але влада належить тому, хто вміє взяти її. Він показав на Дерека. Ти найнебезпечніший. Твої слова підбурюють натовп. Якби не ти, Леонто вже обрав би Сенсуа. Він обрав Бланку, твердо відповів Дерек. І народ стоїть за нею. Рогбар гірко розсміявся. Народ... «Завтра я виведу проти них воїнів, і їхні крики замовкнуть, коли вулиці залє кров. І тоді вони зрозуміють, що таке справжня сила. Я відчув, як у мене похололо всередині. Це не був порожній погрозливий жест. У його голосі звучала впевненість людини, яка вже вирішила все наперед. «А ви, – продовжив він, – або присягнете мені на вірність, або загинете цієї ж ночі». Він зробив знак рукою. Двоє охоронців підійшли ближче, піднявши кинджали. Я стиснув руків'я свого клинка. Серце шалено калатало, але в цю мить Дерек раптом вигукнув. Тепер Чарлі. Він кинувся вперед із такою силою, що збив із ніг одного з охоронців. Я ударив свого супротивника, і кинджал його дзенькнув об камінь. Надія, спритна і рішуча, Схопила ліхтар зі столу і жбурнула його просто в обличчя іншому вартовому. Той закричав, осліплений полум'ям. За мить ми вже вибігли у темний коридор. Позаду лунали крики, тупіт, гнівний голос Рогбара зловіть їх живими чи мертвими. Ми бігли вузькими вулицями. Нічне місто здавалося безкінечним лабіринтом здалеку чулося женуться вогні смолоскипів мигтіли в темряві. «Сюди!» – вигукнула Надія і звернула у вузький провулок. Ми промчали ним і опинилися біля річки. Вода блищала під зорями. «Швидше!» – сказав Дерек. «Нам треба переправитись!» Ми натрапили на невеличкий човен, прив'язаний до кілка. Дерек відштовхнув його ногою від берега, і ми всі троє вскочили всередину. Він схопив весло, човен хитнувся, вода зашуміла під ударами. На березі з'явилися постаті з факелами. Крики, вигуки, стріли, що зірвались у ніч, але падали далеко від нас. Ми віддалялися від берега. Вітер бив у обличчя. Дихати було важко, але в серці зростала надія. Ми врятувались. Прошепотіла надія, стискаючи мою руку. Але Дерек похмурий, відповів, лише на цю ніч. Завтра Рогбар знову спробує» і тоді ми мусимо бути готові. Я подивився на нього і зрозумів. Ця боротьба тільки починається. Наш човен пристав до тихого берега. Тут було безлюдно, лише очерети шелестіли у нічному вітрі, а зорі відбивалися у темній воді. Ми вискочили на пісок. Дерек перший витягнув Надію, потім допоміг мені. «Сюди», – сказала вона пошепки, «я знаю стежку вгору на пагорби». Там є хатина, де нас сховають. Ми рушили вузькою стежкою, що вилася між камінням і кущами. Я чув, як десь у далині лунав гомін переслідувачів. Та ніч укривала нас своїм покривалом, і ми вибралися на височину непомічені. Хатина стояла самотньо серед поля. Солом'яний дах, стіни з глини, прості дерев'яні двері. У вікні тремтіло світло лампи. Надія постукала. Двері відчинила стара жінка. Вона поглянула на нас і мовчки відступила, впускаючи всередину. «Це моя тітка», – пояснила Надія. «Вона з трударів. Тут ми будемо в безпеці». Ми увійшли. Усередині було бідно стіл, кілька лав, глиняні глечики, але тепло і затишок огорнули нас. Стара мовчки поставила на стіл хліб і глечик з водою. «Ви втекли від Рогбара», промовила вона глухо. «Я чула його людей на вулицях. Вони шукають вас, але тут він не посміє». Дерек кивнув. Він сів на лаву, сперся ліктем на стіл. Його обличчя було суворе. Сьогодні ми врятувалися. Але завтра він знову піде в наступ. І цього разу з військом. Я відчув, як холод пробіг по моїй спині. Ми не мали ні зброї, ні людей». Лише народ, який ще не встиг зорганізуватися. «Дереку», – сказав я тихо, – «як ми зможемо протистояти йому?» Він подивився на мене своїм ясним, рішучим поглядом. Народ уже на нашому боці. Тепер потрібно зробити так, щоб вони знали, чого прагнуть. Ми повинні показати їм мету. Надія схилилася вперед, її очі світилися. Метою має стати Бланка, вона – їхня надія. Вона їхня королева. Якщо ми зможемо об'єднати навколо неї трударів, Рогбар не зможе нас подолати. Я згадав бліде обличчя Бланки, її спокійні очі. Вона і справді була для цих людей символом чистоти та правди. Але як це зробити? – запитав я. Вона ж під вартою в палаці. Король може утримувати її як заручницю. Дерек стиснув кулаки. Тоді ми мусимо звільнити її. У тиші ці слова прозвучали, мов удар. Я зрозумів, це не була мрія чи план на далеке майбутнє. Це був його намір, негайний, твердий, неминучий. Стара жінка схилилася до нас і прошепотіла. Я знаю людей, вони піднімуться. Якщо ви дасте знак, вони зберуться. Надія взяла її за руку. Тітко, передай їм. Завтра ми зберемося біля садів палацу. Там ми оголосимо волю народу. Стара кивнула. Ми залишилися сидіти в тісній хатині. Дерек креслив на столі пальцем лінії, ніби плануючи наступ. Його очі світилися тим вогнем, який я бачив не раз, вогнем людини, що йде вперед, не знаючи страху. Я відчував, як моє серце б'ється швидше. Так, ми були в чужому світі. Проти нас стояла сила і підступність, але в нас була правда. І цього вистачало щоб зібрати народ і кинути виклик навіть рогбару. Хатина була маленька і темна, але саме тут у нічному затишку ми вперше зібрали раду. Стара жінка, тітка Надії, сиділа осторонь, тихо слухала і час від часу кивала головою. Надія схилилася до Дерека, її очі світилися рішучістю. «Народ чекатиме на знак», – мовила вона. «Ми мусимо дати його завтра, поки ще не пізно». Дерек повільно водив пальцем по столу, наче креслив невидиму карту. Завтра так, але треба діяти з розумом. Рогбар не чекатиме. Він, напевно, збереться з військом і спробує вдарити першим. Його сила в страхові, промовила стара жінка. Він завжди лякав людей, але тепер вони вже не бояться. Вчора вони кричали ім'я Бланки, наче клятву. Якщо ви дасте їм ще одну нагоду, вони підуть за вами». Я сидів поруч і слухав, як народжується план. У серці моєму боролися сумнів і надія. Чи справді ми можемо кинути виклик такій силі? Чи справді народ піде за нами? Але дивлячись на обличчя надії та палаючі очі Дерека, я відчув. «Так, це можливо. Ми мусимо визволити бланку», – сказав Дерек твердо. «Вона – символ. Без неї народ розпорошиться». Вона в палаці обережно додала Надія. Її пильнує охорона. Але я знаю потаємний хід у саду. Старі тунелі ще з часів наших предків. Я можу провести вас туди. Це небезпечно, прошепотів я. Усе небезпечно, відповіла вона. Але іншого шляху немає, Дерек випрямився. Його голос лунав спокійно і владно. Завтра вночі ми підемо в палац. «Я, Чарлі, і ти, Надія. Якщо Бог дасть, ми виведемо Бланку звідти». Стара жінка встала і поклала руку йому на плече. «Я пошлю вістових. Народ збереться біля садів. Якщо вам удасться вивести Бланку, вони зустрінуть вас, мов королеву». Дерек кивнув «Добре, але тримайте все в таємниці». Рогбар має очі і вуха скрізь. Надія тихо додала. «Я довірюся тільки моїм людям». Вони вірні, ми ще довго сиділи, обговорюючи кожну деталь. Я дивився на обличчя Дерека. Він був схожий на полководця, що планує бій, а в його голосі звучала та впевненість, яка запалює серця інших. Коли на сході вже займалася перша блід світанку ми нарешті розійшлися відпочити, але сон не приходив. Я лежав на лаві, слухаючи тихе дихання надії та кроки Дерека, що ще ходив по хатині, занурений у думки. Я знав, завтра настане вирішальний день. Завтра ми кинемо виклик Рогбару і його силі. Завтра або здобудемо перемогу, або загинемо. Сутеніло, коли ми рушили з хатини тітки Надії. Вона перехрестила нас, подала вузлик із хлібом і прошепотіла. Бог з вами, діти мої, я пошлю людей, якщо вам удасться, «Трударі зустрінуть вас у садах. Ми пішли вузькими стежками, що вели до міста. Надія йшла попереду, добре знаючи дорогу. Я відчував, як серце б'ється дужче з кожним кроком. Попереду на нас чекала небезпека, можливо, смерть. Але відступу вже не було. Місто спало, лише подекуди світло вікон мерехтіло у темряві. Ми пробиралися вулицями, тримаючись тіні». Часом нам траплялися патрулі, але ми встигали сховатися. Нарешті ми дісталися до садів палацу. Надія зупинилася біля високої стіни, зарослої плющем. Тут, прошепотіла вона, за цим муром старий хід. Я бачила його ще дитиною. Він веде просто до підземель палацу. Ми перелізли через стіну і опинилися серед заростей. Перед нами справді був кам'яний люк напівзасипаний землею. Надія нахилилася, відсунула камінь. Відкрився темний отвір, із якого повіяло вогкістю. «Сюди», – сказала вона, – «тільки тихо. Ми спустилися вниз по слизьких кам'яних сходах. Стіни навколо були сирі, вкриті мохом. Повітря задушливе, важке. Ми запалили маленьку лампу, яку прихопила Надія». Її світло тремтіло, відкидаючи дивні тіні. Хід тягнувся довго. Низький склепінчастий тунель, у якому ми ледве могли випростатися. Часом він розширювався, перетворюючись на невеликі зали. Каміння під ногами відлунювало кожен наш крок. Я намагався ступати якомога тихіше, але серце калатало так, що мені здавалося, його чутно на весь підземний хід. Дерек ішов попереду, тримаючи руку на руків'ї свого кинджала. Він раз у раз зупинявся, прислухався, але довкола була лише тиша. «Ці ходи забуті», – прошепотіла Надія. «Вартові про них не знають. Ми йшли ще довго, аж поки хід не вивів нас до важких дерев'яних дверей, оббитих залізом». Надія притулилася вухом. Тиша. Вона обережно натиснула, двері піддалися. Ми увійшли до темного підвалу. Це була велика зала з кам'яними склепіннями. десь де у горі крізь грати пробивалося тьмяне світло смолоскипів. Ми були вже під палацом. Тепер обережно, прошепотів Дерек. Бланка десь тут, у покоях для жінок. Якщо ми знайдемо її і виведемо цим самим ходом, ми врятуємо народ. Я зітхнув і міцніше стиснув свій кинджал. Усі сумніви зникли. Перед нами була лише мета. Ми рушили далі, в глиб палацу, готові зустрітися з будь-якою небезпекою. Ми пробиралися крізь темні підземні коридори, що тягнулися під палацом. Наші кроки відлунювали у вологому камінні, і я боявся, що цей звук почує вся варта. Але попереду все було тихо. Надія впевнено вела нас, мов добре знала кожен поворот. Нарешті ми піднялися вузькими сходами, і опинилися біля важких дверей. Звідти долинав глухий шум, жіночі голоси, тихий сміх, шелест тканини. «Це покої для жінок?» – прошепотіла Надія. «Бланка тут!» – Дерек приклав палець до губ. Ми завмерли, дослухаючись. За мить він легенько штовхнув двері. Вони відчинилися без скрипу, і ми прослизнули всередину. Зала була велика, оздоблена килимами і завісами. Уздовж стін стояли ліжка і лави. Кілька дівчат у яскравому вбранні сиділи грубками, розмовляли. У дальньому кутку, біля вікна, я побачив її, Бланку. Вона сиділа сама, схилившись над тканиною, яку вишивала. Її білий одяг світився в напівтемряві, мов сяйво. Надія кинулася до неї. «Бланко, це я!» Дівчина підвела голову. Її очі спалахнули радістю і водночас тривогою. «Надія, ти прийшла, але хто?» Вона побачила Дерека і мене. «Це друзі», – швидко сказала Надія. «Вони прийшли врятувати тебе». Бланка підвелася. Вона була бліда, але в її очах сяяла відвага. «Рохбар хоче знищити мене», – сказала вона тихо. «Я знала, що він не дозволить мені залишитися королевою. Але як? Як ви сюди дісталися?» «Є таємний хід», – відповів Дерек. «Ми виведемо тебе звідси. Народ чекає на тебе. Ти повинна стати їхнім прапором». Вона глянула на нього довгим поглядом, у якому було і подив, і довіра. «Я піду з вами», – мовила вона. «Якщо це врятує народ, я готова». Але в ту ж мить одна з жінок біля дверей раптом скрикнула. Вона побачила нас і кинулася геть, гукаючи варту. «Швидко», – вигукнув Дерек. «Ухід!» Ми схопили бланку за руки і кинулися назад до дверей підземелля. Здалеку вже долинали крики, тупіт, брязкіт зброї. Варти йшли сюди. Ми бігли темними коридорами. Серце моє гуло так, що я майже не чув нічого. Позаду все ближче лунав гуркіт. Варта гналася за нами. «Сюди!» – показала Надія. Ми вскочили до тунелю, спустилися кам'яними сходами. Холодне повітря підземелля вдарило в обличчя. Я озирнувся і побачив. За нами вже кинулися озброєні люди. Вони женуться. Крикнув я. Дерек обернувся, став у проході і вихопив свій кинджал. Його голос був твердим. «Ідіть, я затримаю їх». «Ні», – вигукнула Надія. «Ти не смієш лишатися». Але він уже відштовхнув нас далі і кинувся назустріч ворогам. Його постать у тьмяному світлі смолоскипів здавалася велетенською. Ми з Бланкою і Надією бігли вперед, а позаду лунав дзенькіт зброї, крики і тупіт. Моє серце обливалося кригою. Дереку! Вирвалося в мене. Але я знав, ми мусимо йти далі, бо від нашого порятунку залежала доля всієї боротьби. Позаду нас лунав шалений гуркіт. Голоси перегукувались брязкотіла зброя Тупіт кроків наближався. Я озирнувся, і в тьмяному світлі смолоскипів побачив дерека. Він стояв посеред проходу високий, непохитний, мов стіна. У руці його блищав кинджал. Перші вороги кинулися на нього, він ударив різко спритно. Один впав, інший відступив, зойкнувши від болю. Дерек стояв, мов лев у засідці, відбиваючи напади. І кожен його рух був точним і смертельним. «Ідіть!» – крикнув він нам. «Швидше інакше все буде марно». Я схопив бланку за руку, Надія бігла поруч. Ми мчали темним тунелем, ноги ковзали по вологому камінні. Серце билося так, що здавалося. От-от вискочить із грудей. Ззаду все ще лунав дзвін зброї, крики, важке дихання. Я знав, Дерек сам проти цілого загону. «Чи витримає він?» «Ми не можемо його залишити», – задихаючись, вигукнула Надія. «Він накаже йти далі», – відповів я. «І ми мусимо послухати». Тунель зробив різкий поворот. Попереду показалося світло. Вихід до садів, але раптом позаду пролунало. Вони прорвались. Я почув голос Дерека, сильний і владний. «Чарлі, веди їх, я нас і тоді я побачив його силует. Він ще стояв, відбиваючись від ворогів, мов непереможний воїн. Ми з Надією і Бланкою кинулись уперед. Вузькі сходи вивели нас на гору. Ми вискочили у нічне повітря садів палацу. Над головою сяяли зорі, і вітер свіжо повівав. Та ми ще не встигли перевести подих, як із кущів виступили постаті». Люди в червоних плащах з оголеними клинками. Це була застава Рогбара. Вони вже чекали тут. Я відчув, як у мене похололо всередині. Ми опинилися між двох вогнів. Позаду вороги гналися тунелем, попереду – нова пастка. Бланка зойкнула, надія схопила мене за руку. Я підняв кинджал, готовий до останнього бою. У цей момент із темряви з іншого боку саду почулися вигуки. «Хай живе Бланка! За свободу!» І з тіні вибігли трударі. Їх було багато, чоловіки з палицями, вилами, камінням у руках. Це були люди, яких послала тітка Надії. Вони встигли. Сутичка вибухнула просто перед нами. Червоні вельможі з клинками кинулися вперед, але народ навалився на них із таким гнівом, що вони похитнулися. «Гуркіт, крики, дзенькіт зброї!» Сад перетворився на поле бою. Ми стояли посередині, захищаючи Бланку. Я бачив, як вона, бліда, але велична, дивилася на все навколо. Її присутність ніби надихала людей. Вони кричали її ім'я, б'ючись люто і самовіддано. І раптом із тунелю вирвався Дерек. Він був задиханий, одяг його порваний, але очі палали вогнем. У руках він тримав закривавлений кинджал. «Я з вами!» – крикнув він. Люди зустріли його вигуками радості. Він кинувся вперед і повів їх у бій. Я бачив, як його постать здіймалася над натовпом, як він рубав ворогів, мов косар траву. Сад палав криками, люттю і відвагою. І серед цього пекла я раптом зрозумів. Так народжується революція. Не в мовчазних коридорах палаців, а тут. У крику, у крові, в народному гніві. Сад палав хаосом. Палацові смолоскипи кидали тремтливе світло на дерева, квітники і мармурові сходи. Там, де ще вчора лунала музика і сміх, тепер гуркотіла битва. Трударі, зібрані потай, увірвалися юрбою. Вони билися звідчайдушною люттю людей, які десятиліттями терплять гніт і раптом відчули силу. В руках у них були вила, сокири, каміння, обпалені кілки. Проти них виступили вартові та прихильники Рохбара, озброєні клинками і списами. Здавалося, що натовп червоних вельмож ось-ось переможе. Їхня зброя була досконалішою, рухи – вивіреніші. Але натиск трударів був такий шалений, що він ламав ряди. Крики «Бланка! Біла королева!» Здіймалися над шумом бою і додавали сили кожному ударові. Я стояв поруч із Надією і Бланкою. Ми намагалися триматися в центрі, де кілька вірних людей утворили для нас живий щит. Я бачив, як обличчя Бланки сяяло у світлі смолоскипів. Вона не кричала, не рухала руками, але сама її присутність була наче прапор, що об'єднував усіх. Дерек ринув уперед, він здався мені велетнем. Його клинок блискавками сяяв у темряві, кожен його рух був швидкий, точний. Він піднімав голос, і люди відповідали йому криком. Він вів їх, і вони йшли за ним, мов один. Я кинувся допомогти одному трудареві, який упав під натиском вартового. Мій кинджал зустрівся з чужим клинком, і в ту мить я вперше відчув справжню вагу бою. Це була не гра, не пригода, це було життя і смерть. Ми боролися, як дикі звірі, і я знайшов у собі силу, якої не підозрював. Чарлі. вигукнула надія. Вона стояла поруч, захищаючи бланку дерев'яним кийком, її очі палали відвагою. Я відчув, як у мені виросла нова рішучість. Ми боролися пліч о пліч Бій розгорівся ще сильніше. Червона сенсоа з'явилася на мармурових сходах. Вона була вся у багрянці, її волосся розсипалося по плечах. Вона здійняла руки і крикнула, Знищить їх, розтопчіть цю зграю!» Її голос був наче вогонь. Але натовп відповів їй громом. «Бланка, біла королева!» І хвиля трударів із новою силою рвонула вперед. Я бачив, як рогбар пробивається крізь бій. Його обличчя було перекошене від люті, очі палали ненавистю. Він ішов просто до дерека. «Це ти винен у всьому!» – заревів він. «Я зітру тебе на порох!» Вони зійшлися серед натовпу, клинок проти клинка. Я бачив, як іскри сипалися від ударів, як вони кружляли в шаленому двобої. Дерек був спокійний і твердий, кожен його рух був виважений. Рогбар кидався з люттю, мов дикий звір. Натовп на мить відступив, утворивши коло довкола них. Усі дивилися на цей двобій, і навіть крики затихли. Лише брязкіт клинків лунав у саду. Бланка стояла неподалік, її руки були складені на грудях, обличчя, бліде, але величне. Надія стискала мою руку. Я відчував, як у нас обох серця б'ються так гучно, що заглушають усе довкола. Дерек і Рогбар билися на смерть. І в цій битві вирішувалася доля всього народу. Усе навколо стихло. Трударі і вельможі зупинилися, неначе сама доля звеліла чекати. Смолоскипи тріпотіли у нічному вітрі, відкидаючи тремтливі тіні на дерева і мармурові сходи. І серед цього кільця світла та тіні зійшлися двоє – Дерек і Рогбар. Я бачив їхнє обличчя. Дерек – спокійний і зосереджений, його очі палали холодним вогнем рішучості. Рогбар, перекошений люттю, злість кипіла в ньому, мов розбурхане море. Їхні клинки зійшлися з гуркотом. Іскри сипонули в темряву. Вони кружляли, мов два хижаки, що шукають слабке місце один в одного. «Це ти все зіпсував», – гаркнув Рогбар. «Я мав владу в руках». «Ти мав лише зраду і ненависть», – відповів Дерек рівно. «Народ ніколи не піде за тобою». Вони знову зійшлися. Удари сипалися один за одним. Рогбар нападав із несамовитою силою, Кожен його рух був жорстоким і швидким. Але Дерек ухилявся, відбивав, відповідав точними контрударами. Натовп дивився, затамувавши подих. Навіть сенсуа на сходах застигла, стиснувши руки, очі її палали ненавистю. а бланка стояла спокійно, бліда, мов привид, і лише її очі світилися тривогою. Я відчував, як у мені холоне кров. Здавалося, що кожен удар може стати останнім. Раптом Рогбар ринув уперед із такою силою, що його клинок вислизнув із руки Дерека. Він зареготав переможно і замахнувся вдруге. Тепер ти мій. Але Дерек встиг відскочити вбік. Його очі блиснули, він кинувся, схопив кинджал, що випав під час бою, і різким рухом відбив новий удар. "Ні, Рогбаре", вигукнув він. Це не ти переможеш сьогодні. Вони зійшлися ще раз. І цього разу сила була на боці Дерека. Його удари стали швидшими, впевненішими. Рогбар заткував, клинок у його руках тремтів. Він ще намагався боротися, але його лють вичерпувалася. І раптом вирішальний рух. Дерек відбив його клинок у бік, рвонув уперед і вибив зброю з руки супротивника. Клинок Рогбара дзенькнув об камінь. Тиша, лише важке дихання двох супротивників. Рогбар стояв безбройний. Його груди здіймалися від люті і страху. Дерек тримав свій меч біля його грудей. «Ти програв», – сказав він холодно. «І разом із тобою впала твоя тиранія». Натовп вибухнув криками. «Бланка, біла королева, свобода!» Гуркіт лунав так, що тремтіли дерева і стіни палацу. Рогбар завив від люті. Його очі горіли ненавистю, але він опустив руки. Він був переможений. Дерек відвернувся від нього і підняв меч угору. «Народе!» – вигукнув він. «Перемога ваша! Віднині ви вільні!» І натовп відповів йому громом голосів. А я дивився на це і відчував. «Так ми стали свідками історії» бо саме в цю мить народ справді здобув свого вождя. Сад ще здригався від криків, від луння їх здіймалося до самого неба. Трударі з неможені боєм піднімали руки вгору, стискали зброю, обіймали один одного. Вогні смолоскипів хиталися, мов зорі, що впали на землю. Дерек стояв серед них, високий, суворий, спокійний. У його руках клинок світився, немов знамено. Усі очі були звернені до нього. Бланка вийшла вперед. Вона була бліда, але її обличчя сяяло. Вона підняла руки і натовп стих. Її голос лунав чисто і ясно. «Народе, сьогодні ви довели, що сила. У вас. Але пам'ятайте, свобода – це не крик і не кров. Свобода – це правда і справедливість. Якщо ми втратимо це, ми знову станемо рабами». Її слова впали на серця як благословення. Люди схиляли голови, дехто плакав. Дерек ступив поруч із нею. Його голос був владний. Народ вибрав свою королеву. Це Бланка. Вона буде світлом і захистом для вас. Я чужинець не беру для себе ні трону, ні влади. Моє завдання допомогти вам стати вільними. Хай живе Бланка, гримнув натовп. Хай живе наша королева! Я бачив, як червона сенсоа знеможена, стояла на сходах палацу. Її багряне вбрання було роздерте, обличчя перекошене від злості. Вона ще намагалася кричати щось, але її голос тонув у гулі народу. Вона відступила в темряву, і більше ніхто не звертав на неї уваги. Рогбар стояв під вартою кількох трударів. Він був переможений, але його очі ще палали. Він не сказав жодного слова. Його гордість не дозволила благати чи виправдовуватися. Та я бачив, він ще не скорився у душі. Але народ уже не дивився на нього. Їхнє серце належало бланці. Вона зійшла сходами вниз, і люди розступилися, щоб торкнутися її одягу, її рук. Вона йшла крізь них, мов білий промінь, а вони падали перед нею на коліна. «Моя королева, наша королева». Надія стояла поруч зі мною, очі її сяяли сльозами. Вона прошепотіла, «Це диво, Чарлі! Ми його зробили!» Я кивнув, хоча в грудях ще билося серце від напруги бою. Я знав, це була лише перша перемога. Попереду ще боротьба, ще випробування. Але сьогодні народ уперше відчув свою силу. Дерек підняв руку. «Завтра ми почнемо нове життя. Ми зруйнуємо кайдани, що тримали вас». Ми збудуємо новий світ для вас і для ваших дітей». І натовп знову вибухнув криками радості. У цю ніч у садах палацу впала стара влада. І народ піднявся, щоб розпочати власну історію. Здавалося, що ніч принесла справжню перемогу. Народ здобув силу, Бланка стала їхньою королевою, а Дерек – вождем, якому довіряли всі. Та я бачив у темряві інші тіні. В очах переможених вельмож ще горів вогонь. І найстрашніша тінь серед них була – рогбар. Його замкнули у вежі палацу під вартою. Трударі співали, святкуючи перемогу, смолоскипи палали всю ніч. Але я знав, небезпека не зникла. У тиші, що наставала поміж вигуками радості, я чув у власному серці попередження. Надія сиділа поруч, тримаючи за руку бланку. Та була втомлена, бліда, але усміхнена. Вона шепотіла. Тепер вони мої діти, і я ніколи не зраджу їх. Дерек стояв біля дверей, немов страж. Його очі не знали сну. Він пильнував ніч, і раптом до зали зайшов один із трударів. Молодий, худий, у подертій курці. Він схилився перед Дереком. — Пане, є вістка. — Говори, — відповів Дерек. — У місті ще є ті, що вірні Рогбару. Вони збираються. Кажуть, що він пообіцяв їм золото і владу, якщо вони визволять його. «Де він?» – різко спитав я. «У вежі», – відповів Трудар. Але сторожа слабка. Дехто з них вже слухає його обіцянки. Дерек стиснув кулак. Я знав, що він так просто не здасться. Ми кинулися до вежі. Вулиці ще були повні людей, але більшість спала просто неба, втомлена битвою. Крики стихли, залишилися лише поодинокій пісні. Ми підійшли до вежі і зупинилися. Двері були відчинені навстіж. Вартових не було. Усередині – тиша. Він утік, прошепотіла Надія. Дерек кинувся сходами нагору. Ми слідували за ним. У камері, де ще годину тому сидів рогбар, не було нікого. Лише зламані кайдани валялися на підлозі. Я відчув, як серце моє впало в безодню. «Це зрада», – мовив Дерек. Хтось із вартових його визволив. І наче на підтвердження знизу долинув крик. Потім ще один «Гуркіт-тупіт» – ми вибігли на галерею. Із темних вулиць виринули озброєні люди. Це були вояки Рогбара, вірні йому. Вони йшли лавою, факели горіли в їхніх руках. Вони кричали «Хай живе Рогбар!» геть самозванців, і в цю ж мить я побачив його самого. Він ішов попереду, високий, грізний, обличчя його палало переможною ненавистю. Ніч знову наповнилася криком і гуркотом зброї. Перемога, яку ми щойно здобули, враз похитнулася. Ніч, що ще кілька годин тому була сповнена співів і радості, тепер палала від криків, брязкоту зброї і світла смолоскипів. Вулиці міста знову заповнили озброєні загони. То були люди Рогбара, визволені ним вартові, купка червоних вельмож і найманці, які ще не зреклися старої влади. Вони йшли лавою, наче темна хвиля, з криками. «Хай живе Рогбар! Геть бланку!» Ми стояли на галереї вежі і бачили це наближення. Серце моє стискалося. «Ми щойно відчули перемогу, і ось тепер знову небезпека». «Він ударить уночі», – сказав Дерек. «Ворог хоче злякати народ, розбити його, поки вони ще сплять після битви». Він повернувся до мене і надії. «Виведіть Бланку в безпечне місце. Я зустріну їх». «Ні», – вигукнула Бланка. «Якщо народ боїться, я маю бути з ними. Вони повинні бачити мене, інакше вони розгубляться». Дерек глянув на неї, і в його очах засвітилася повага. «Ти права, добре, тоді ми разом». Ми спустилися в місто. Там уже збиралися трударі. Вони піднімалися з землі, де лежали, ще сонні, але готові битися. Хтось хапав камінь, хтось вила, хтось палицю. Жінки виносили відра з водою, підносили факели. «Рогбар іде!» – кричали голоси. «Рогбар знову тут!» І в цих криках було і страху чимало, і гніву. Бланка піднялася на камінь посеред площі. Її білий одяг сяяв у світлі вогнів. Вона здійняла руки і гукнула. «Народе, не бійтеся, Бог із нами! Справедливість із нами! Ми не віддамо нашу свободу назад у рабство!» Її голос пролунав, мов дзвін. І люди, які ще вагалися, відповіли криком. Дерек підняв свій меч. «Зі мною!» Ми зламаємо їхній натиск. І в ту ж мить перші лави рогбара врізалися в площу, зіткнення було страшним крики, гуркіт, брязкіт зброї, смолоски похиталися, падали, чаділи, місто сповнилося боєм, я опинився в самій гущі. Мій кинджал зустрічав чужі клинки. Я відчував удари, крики лунали з усібіч. Надія була поруч зі мною смілива і спритна. Вона билася дерев'яною палицею, захищаючи бланку, яка стояла позаду, молячись і підбадьорюючи людей своїм голосом. А Дерек, мов буря, рвався вперед. Він вів трударів у наступ. Його голос лунав над усім гамором. За свободу, за білу королеву. Натовп відповідав йому. Бій тривав довго. Вулиці стали полем бою. Кров текла по камінню, але ніхто не відступав. Народ уперше бився не за хліб, не за страх, а за власну волю. Та я бачив, сили Рогбара були великі. Він привів багато людей, добре озброєних і злагоджених. Якщо бій затягнеться, ми можемо загинути. Раптом я почув його голос. Він гримів, наче грім. «Вбийте їх усіх! Ніхто не врятується!» Я побачив його. Він ішов попереду, величезний, мов велетень, у темних обладунках із з мечем у руці. Біля нього була червона сенсуа. Її очі палали вогнем. Вона підбурювала воїнів криками. Дерек кинувся прямо до нього. Їхні клинки зійшлися вдруге. І навколо знову утворилося коло, бо всі знали, від цього двобою залежить уся битва. Ніч палала вогнем і криками. Смолоскипи кидали червоні відблиски на стіни будинків, на обличчя людей, на леза мечів, усе місто перетворилося на поле битви. У центрі площі серед натовпу знову зійшлися Дерек і Рохбар. Їхні клинки дзвеніли, сипали іскри. Люди відступили назад, утворивши широке коло. Усі знали, тепер вирішується їхня доля. Рохбар ішов із люттю, його удари були тяжкі, мов молот. Дерек відповідав швидкими, точними рухами, мов танець воїна. У його очах палала тиха впевненість. Я бачив, як народ дивиться на них. Одні вигукували ім'я Дерека, інші, зневірені чи куплені, ще кричали за Рогбара. Але більшість завмерла в очікуванні. Бланка стояла на камені біля площі. Вона не тремтіла, Її бліде обличчя сяяло Очі дивилися на Дерека з молитвою і вірою. Надія тримала її руку, мов охороняючи від усього світу. Бій ставав дедалі за пеклішим. Дерек відбив удар і, різко відступивши, крикнув. «Народе, дивись, ось твій гнобитель! Він прагне твоєї крові, він продає тебе за золото. Чи це твій вождь?» Крик піднявся з натовпу. «Ні, геть, Рогбара!» Ці слова, мов громом, ударили по його супротивникові. Я бачив, як Рогбар на мить похитнувся, ніби сила народу вдарила його важче, ніж меч. Але він знову зібрався, заревів і ринувся на Дерека з новою люттю. Вони зійшлися ще раз. І тоді Дерек ударив. Його клинок пробив захист, і Рогбар, зойкнувши, упав навколішки. Його меч вислизнув із рук. Тиша! На площі стояла мертва тиша. Дерек підняв свій клинок, він міг завдати смертельного удару, але він зупинився. Його голос, спокійний і владний, пролунав над усіма. Я не вб'ю його. Хай народ сам вирішить його долю. І тоді вибухнули крики. Смерть Зрадникові, гримів натовп. Рогбар підвів голову. Його очі ще палали ненавистю, але в них було і відчайдушне розуміння поразки. Ви всі дурні. Захрипів він. «Ви думаєте, що цей чужинець приведе вас до щастя? Він погубить вас усіх». Але його голос потонув у реві натовпу. Люди кинулися вперед. Вони схопили його, потягли вниз із площі. Я не бачив, що сталося далі, але чув крики і прокляття, що тонули в гуркоті гніву. Дерек опустив меч. Він стояв спокійно, не втручаючись. Його очі були зосереджені на бланці. Вона спустилася з каменя і підійшла до нього. Її голос тремтів, але в ньому була велич. «Ти врятував нас, але відтепер ми мусимо врятувати себе самі. Народ має вчитися жити вільним». Вона обернулася до людей і підняла руки. «Сьогодні ми перемогли. Завтра ми почнемо нове життя. Не як раби, не як піддані, а як вільні люди». Гул злетів угору, хвиля радості і тріумфу накрила все місто. А я дивився на все це і думав, чи справді це кінець боротьби, чи може лише її початок? Світало. Над містом здіймався сірий серпанок, що поволі розсіював нічну млу. Вулиці, ще недавно повні криків і крові, тепер були вкриті тишею. Лише подекуди лунали голоси, гуркіт відер, плач позагиблих. Та серед цієї втомленої тиші народжувалося нове почуття – надія. Люди, зморені, поранені, але живі, виходили на площу. Вони несли з собою дітей, виводили старих, аби всі побачили. Починається новий день. У центрі площі стояла бланка. Її білі шати світилися у ранковому світлі, мов знамено миру. Вона була спокійна і велична, хоч на її обличчі ще лежала тінь ночі. Дерек стояв поруч, похмурий, суворий, але в його очах горів вогонь перемоги. Надія трималася біля нього, її руки ще тремтіли від утоми, але вона не відводила погляду від бланки. Коли перші промені сонця торкнулися дахів, люди почали падати навколішки. Спершу кілька жінок, потім цілі групи. І раптом уся площа вкрилася коліноприклоненими постатями. Королева – «Наша королева». Голоси злилися в один могутній гул. Бланка підняла руки, і тиша впала на натовп. Її голос лунав ясно і чисто. «Народе, я не прагнула влади, я не шукала трону. Але ви обрали мене, і я не зраджу вас. Я буду не володаркою, а матір'ю для вас. Ми разом збудуємо новий світ. Світ справедливості і правди. Сльози блищали в очах людей». Вони простягали руки до неї, мов до світла. Дерек нахилився до мене і прошепотів. Ось вона, їхня сила. Не я, не меч, а вона. Її чистота, її правда. Я кивнув. Я бачив, як навіть зморені воїни, які ще недавно билися до смерті, схиляли голови. Навіть діти тягли руки до бланки, шепочучи її ім'я. Сонце піднялося вище, і його проміння залило площу золотом. І серед цього світла стояла бланка, нова королева, символ нового життя. Але я відчував, шлях буде важким. Ще залишалися вороги, ще залишалася небезпека. Рогбар зник у хаосі ночі, і ніхто не знав, чи живий він, чи мертвий. Червона сенсуа теж зникла, і її тінь могла повернутися будь-якої миті. Та цього ранку народ не думав про це. Вони бачили лише її, білу королеву, і їхні серця наповнювалися вірою. Минуло кілька днів, місто оговтувалося від битви. На вулицях ще лежали сліди нічної боротьби. Розбиті двері, обвуглені смолоскипи, темні плями крові на камені. Але люди вже почали лагодити будинки, виносити уламки, лікувати поранених. Бланка приймала народ у палаці. Вона сиділа на простому троні, без пишноти, без золота, в білому вбранні, і кожен міг підійти до неї зі своєю бідою. Вона слухала, нахиляючись до людей, як мати до своїх дітей. І в її очах завжди світилася доброта. Дерек організовував охорону міста. Він розмовляв із трударями, розподіляв варти, вчив їх тримати зброю. Його слухали з увагою і повагою. Він не мав титулу, але народ уже визнавав у ньому вождя. Здавалося, що нове життя починається. Та я знав, небезпека ще не минула. Одного вечора, коли сонце хилилося за обрій, Надія підійшла до мене. Її обличчя було блідим, очі тривожно світилися. «Чарлі!» – прошепотіла вона. «Є вістка, яка?» У місті бачили Сенсуа. Я здригнувся. Я думав, вона втекла того ж вечора. Ні, похитала головою Надія. Вона ще тут, вона ховається. Кажуть, уночі її бачили біля пристані. Вона збирає навколо себе тих, хто ще вірний їй. Я відчув, як холод пройняв мене. Тоді це ще не кінець. Надія кивнула. Вона хитра і підступна, і її ненависть до бланки безмежна. Вона не зупиниться. Того ж вечора ми з Дереком пішли до садів палацу. Там було тихо, лише зорі мерехтіли над деревами. Вона ще тут, сказав він. Я відчуваю її. Її тінь лежить над цим містом. Я бачив, як його руки стиснулися в кулаки. Якщо вона справді збирає навколо себе змовників, ми повинні діяти швидко, інакше все, що ми здобули, впаде. Він замовк на мить, потім додав: Але я знаю одне, народ тепер уже не буде рабом. Вони скуштували свободи, і їм не зламати хребет ні Рогбару, ні Сенсуа. Ми мовчки дивилися на зоряне небо. А в тиші ночі мені здавалося, що десь у темряві справді ховається тінь. Тінь Сенсуа, яка чекала свого часу. Минали дні, але спокій був оманливим. Зовні місто жило новим життям. Трударі працювали на полях, на вулицях з'явився сміх дітей. У палаці народ ішов до бланки зі своїми потребами. Здавалося б, нова епоха вже настала. Та я бачив, як Дерек не знав спокою. Він ходив вулицями ночами, розмовляв із вартовими, перевіряв пости. і Його очі постійно шукали небезпеку. «Вона не зникла», – казав він. «Я відчуваю її, наче дихання вітру перед бурею. Сенсуа ще тут». Одного вечора до палацу прибіг юнак із трударів, захеканий, зляканий. Він упав перед Бланкою на коліна. «Пані, я бачив їх. У підземних складах біля річки вони збираються. Люди в червоних накидках. Із ними жінка. Червона жінка. У залі запала тиша». Бланка підвелася, її обличчя зблідло, але голос був твердим. «Це вона». Дерек стиснув руків'я свого меча. Я знав, вона готує новий удар. Ми негайно вирушили з десятком вірних людей. Ніч була темна, лише вузький місяць світив у небі. Ми спустилися до складів біля річки. І справді, там у глибині горіли вогники. Ми почули приглушені голоси. Ми підкралися ближче. І побачили змовники. Їх було чимало озброєних у червоних накидках. А посеред них стояла вона червона сенсуа. Її обличчя сяяло зловісним вогнем. Вона підняла руки і говорила, «Народ, дурні діти! Вони кричать за білу королеву сьогодні, завтра зрадять її. Ми зламаємо їх, ми повернемо владу. І я стану справжньою королевою». Її голос був владний, звабливий, мов пісня змії. Люди слухали її, схиляючись, немов зачаровані. Дерек зробив рух уперед, але я схопив його за руку. «Не зараз. Нас замало. Якщо ми кинемося зараз, нас переб'ють». Він стримався, але його очі палали. «Ти маєш рацію. Ми повернемося з усім народом. Завтра ми відступили в темряву, непомічені». І коли вже поверталися до палацу, я чув, як у моїй голові ще лунає голос Сенсуа. Він був, мов, закляття». Я зрозумів, наскільки вона небезпечна. Бо меча можна зламати, а слово, що запалює серця, це страшніша зброя. Ми думали, що Рогбар загинув у тій нічній різанині, коли народ вирвав перемогу з його рук. Та зло рідко вмирає так легко. Наступного дня після того, як ми почули голос Сенсуа в підземеллях, до палацу прибіг поранений Трудар. Його груди були залиті кров'ю, він ледве тримався на ногах. «Вони, вони ведуть його!» Прохрипів він і впав на кам'яні сходи. «Кого?» – вигукнув я. «Рогбара, він живий!» Серце моє обірвалося. Дерек сціпив зуби, очі його блиснули, мов сталь. Я знав. Я знав, що він ще не зник. І справді невдовзі в місті почали ширитися чутки. Люди бачили його на вулицях. Величезного, похмурого, з перев'язаним плечем. Він ішов, і навколо нього гуртувалися ті, хто ще вірив у стару силу. Він обіцяв їм багатство, сказала Надія. Обіцяв повернути їхні маєтки, якщо вони знову визнають його вождем. Я бачив страх у її очах. І бачив, як вона ховає цей страх від бланки. Але найбільший удар був у тому, що він з'явився разом із Сенсуа. Вони йшли поруч. Він, сила і меч, вона, слово і спокуса. Разом вони були страшні. Ми зібрали раду в палаці. Бланка сиділа на троні, її обличчя було серйозне і зосереджене. Дерек стояв поруч, похмурий як буря. «Вони знову піднімають народ», – сказав він. «Але тепер непростих трударів. Вони йдуть до вельмож, до тих, хто втратив владу і багатства. І ці люди підуть за ними». «Чи зможемо ми зупинити їх?» – запитав я. Бланка відповіла тихо, але твердо. «Ми мусимо, бо інакше все, що ми здобули, буде втрачено». Її слова були прості, але я бачив, як вони запалюють серце Дерека. Він ударив кулаком по столу. Тоді завтра я виведу воїнів. Якщо він хоче знову битви, він її отримає. У тиші я відчув, як над містом нависає нова буря». Народ лише почав пізнавати смак свободи, але стара темрява знову піднімалася. Рогбар повернувся. І цього разу він ішов не один. Наступної ночі ми вже відчули. Щось негаразд. Варти, що стояли на мурах, були похмурі, уникали поглядів, а деякі й зовсім зникли зі своїх постів. Дерек ходив уздовж стін і стискав зуби від люті. «Це зрада!» – прошепотів він мені. Вони вже слухають голос Рогбара. Місто жило у тривожному чеканні. Трударі ще вірили у бланку, вони несли їй хліб, квіти, падали перед нею на коліна. Але я бачив, як серед натовпу з'являлися й інші обличчя. Суворі потайні, що швидко зникали, варто було комусь подивитися на них довше. Тієї ж ночі ми почули крики біля палацу. Ми з Дереком вискочили у двір і побачили – Кілька вартових билися між собою, двоє лежали мертвими, ще один поранений, кричав. Вони зрадники, вони відчинили браму. І справді з боку річки пролунали удари барабанів. Сторожа, що лишилася вірною, поспішала зачиняти ворота. Але вже було пізно чужі лави вривалися до міста. Рогбар пролунав крик. Рогбар іде. Я відчув, як земля похитнулася під ногами. Дерек вихопив меч. Його голос гримів, перекриваючи крики. «До зброї! Усі, хто вірний свободі, за мною!» У мить площа наповнилася людьми. Хтось тримав палиці, хтось вила, хтось клинок, який встигли видати зі складів. Жінки кричали, діти ховалися за мурами. І тоді з темряви з'явилася вона – Сенсуа. Вона йшла в червоному плащі, її волосся сяїло в світлі смолоскипів. Вона здійняла руки і закричала, «Народе, ви обдурені, біла королева! Слабка, вона занапастить вас! Ідіть зі мною, і я дам вам силу і насолоду!» Її голос був медовий і отруйний водночас. Я бачив, як деякі з вартових зупинилися, озиралися, мов зачаровані. А тоді за її плеча виринув він Рогбар, величезний у темних обладунках і з мечем у руці». Його голос прорізав ніч. «Убийте зрадників, це моє місто!» І лави його людей рвонули вперед. Бій знову спалахнув. Я кинувся поруч із дереком. Мечі блищали, крики змішалися зі стогоном. Вулиці вкотре стали ріками крові. А в моїй голові билася одна думка. Ми втратили браму, і тепер ворог уже всередині. Бій у місті кипів, але сили були нерівними вірні бланці трударі билися відчайдушно, проте Рохбар мав більше зброї і зрадницьку допомогу вартових. Ми з Дереком рвалися вперед, намагаючись пробитися до бланки. Та раптом я почув крик надії. Обернувся. І побачив, як кілька озброєних людей у червоних плащах схопили її разом із бланкою. Чарлі вигукнула вона, простягаючи руки. Я кинувся але мене збив із ніг удар палицею. Усе перед очима потемніло. Коли я отямився, мене вже тягли вузькими вулицями. Руки мої були зв'язані, у вухах ще гуло від удару. Ми опинилися у великій залі, освітленій смолоскипами. Крізь стояли люди в червоному, і серед них вона – червона сенсуа. Вона сиділа на високому кріслі, наче на троні. Її обличчя сяяло тріумфом. Очі палали, губи скривилися в зловісній усмісті. Перед нею стояли ми, я, Надія і Бланка. Нарешті промовила Сенсуа. «Тепер ви у моїх руках». Вона підвелася, підійшла до Бланки і глянула їй просто в очі. «Ось твій кінець, Біла Голубко. Народ любив тебе? Я зламаю їхню любов. Я кину тебе до темниці?» «А потім виставлю на посміховисько. Вони самі відвернуться від тебе». Бланка стояла прямо, не опускаючи погляду. Її голос був тихим, але твердим. «Ти можеш кинути мене в темницю, але народ не забуде правди. Вони зрадять тебе, як зрадили Рогбара». Очі Сенсу облиснули ненавистю. Вона підняла руку, ніби хотіла вдарити, але стрималася. «Заберіть її!» – наказала вона. У найглибшу вежу. Двоє воїнів схопили бланку і повели. Надія рвалася до неї, але її відтягли назад. Сенсуа звернулася до мене. А ти, чужинцю, ти занадто багато бачив. Я б убила тебе зараз, але ні, я використаю тебе. Ти будеш приманкою для твого друга, Дерека. Він прийде за тобою, і тоді я зламаю його. Вона засміялася. Сміх був холодний і зловісний. Мене і Надію кинули в окрему камеру. Двері за нами зачинилися з гуркотом. У темряві ми почули лише віддалені кроки вартових. Надія стиснула мою руку. Її голос тремтів, але в ньому була сила. «Ми мусимо витримати, Чарлі. Дерек нас врятує. Я вірю. А я сидів у темряві і відчував, як на нас нависає тінь сенсуа. Вона мала владу, вона мала підступ і ненависть». І я розумів, тепер починається найстрашніше випробування. Нас із Надією замкнули у вогкій кам'яній камері. Стіни були шорсткі, вкриті цвіллю, з вузькою щілиною замість вікна, крізь яку ледве проникало тьмяне світло. На підлозі лежала солома, сирість пробирала до кісток. Ми сіли поряд, притулившись одне до одного, аби зігрітися. Надія тремтіла.